Beraz, eskerrik asko eta maialenekin dutiko zaituztet. xtet. Eskerri... Eskerrik asko bainat. Onen bestez, idatzezko eta batbateko talek amaitu dute beraien lan puntuagarria. Sariak banatzeko izendatuta ditugun laguntzaile guztiak mesedez joan adostutako lekura urbiltzen. Eskerrik asko. Aurtenko txapelketa antolatzeko ezinbestekoak izan zaizkigu asko eta asko kegindako esfortzua, aleginea eta lana. Ezer baino lehen eskerrak eman behar dizkizuegu, arabako kuadriarteko bertso txapelketa antolatzea posible egin duzuen guztioi. Lehenik eta behin, herri herri saioak antolatzen lagundu diguzuen bertsozale guztioi zue gabe ezin eskositekeen onaino iristea. Arabako foru aldundia gazteizko udala Lakaixa Fundazioa, El Correo, Argia, Radio Bitoria eta Udapari beraien laguntzak txapelketa antolatzerakoan duen garrantziagatik. gatik. Aramaioko udala, alabedirratia, ausolan, iturri eta jasagardotegia, ondarre, patxi errege eta zabalo, nekazal turismo etxei finalau babestu izenagatik. Txapelketako finalerdiak jokatu diren ondorengo udalei, zigoitia eta asparrena. Eta ondoko kuadriiei, zuia, agurain eta iara. Txapelketa iragartzen eta zabaltzen laguntzaile izan ditugun Euskara Elkarte, Egunkari, Aldizkari, Irrati eta Telebiztei. Lehen esan bezala, norbanako eta talde ugariren lanaren ondorio izan da urtengo txapelketa. Esker berezi bat ere, taldeak osatu dituzuen bertxolari, gai jartzaile, epaile, idazkari, sukaldari, laguntzaile eta bertxozale guztioi. Bereziki, aurten lehenengo parte hartu eta animatu zareten hoi. Elkarteko gai jartzaile eta epaile taldeari. Txapelketa honi ahalegin handiz eta gogotsu eusteagatik. Bertzozale elkarteko bazkide guztioi. Gure proiektua ez litzateke posible izango zuek gabe. Txapelketako antolakuntzan parte hartu eta lagundu duten Bertzozale elkarteko kide guztiei. Eta batez ere zuri Bertzozale. Eskerrik asko, saiorik saio, indarra eta babesa eman diezulako parte hartzaileei eta txapelketa berari ere. izoionak egineko lanagatik benetan eskerrik asko. Eta epai akta eskuetan dut. Idatzizkoarekin hasiko gara eta mesedez igo daite zela bitaldeak. Eta honen bestez bertsosorta kolektiboen lehenengo leiaketako talde irabaslea Martin Chipia da. Oriona guztioi, orain dagokizuen oroigarri eta sariak emango dizkizuegu. Aramaioko haien taldeari lautada kuadrillako bertsozaleen izenean Iker Pastorrek emango dio saria, Amar lagunentzako afari edo bazkaria, Gasteizko armentegi sagardotegian. Eta Gasteizko kuarrilako bertsozaleen izenean, maialen zare deokarizek emango die, produktu gastronomiko ez osaturiko saskia. <gülüyor> Eta gazteizko martintipia taldeari, Hainanako kuadriako bertsozalean izenean, itxaso inojalek emango die beresaria. Amairu lagunentzako asteburu bateko egonaldia, segurako ondarre nekazal turismo etxean. Eta azkenik, arabako herriosako kuadriako bertsozalean izenean, arantza sobrinok jarriko die txapela. Eta bitaldeek ere agurra prestatu dutenez, beraien agurra entzungo dugu. Txalobero batekin, agurtzu ditzagun, iratzesko bitalde hauek. Thank you. Bueno, eta orain bai. Arabako kuadriarteko bigarren bertso chapelketako talde irabazlea aguraino sorginetxe da. Eta orain, sari banaketari, aziera emango diogu. Bigarren postua eskuratu duen aieraldeko altubepeko aktaldeari, mendialdeko bertsozaleen izenean, itxaso balza de baiexok emango diesaria, sei lagunentzako afaria edo bazkaria, gazteizko bodegon rubion. Eta trebinuko bertxosaleen izenean, pilaran zotegi produktu gastronomiko osatutako zaskia. Eta txapeldunei, Aiarako Bertchosaleen izenean Pedro Mari Bizkarguenagak emango diesaria, Amairu lagunentzako asteburu bateko egonaldia Aizarna Zabalgo, Zabalo Nekazalturismo etxean. Eta txapela, gure herrialdearen mapa guztiz, os, guztiz osatuz, gaur gauden zuia kuadriako aramaioko bertsozaleen izenean, Xabiera Girrek, bertako bertso eskolaren sortzale eta sustatzale handiak, jarriko dio, aguraini! Eskerrik asko berriz ere bihotzez gaur eta beti gurekin izateagatik eta gogoratu autobusa 9etan aterako dela hemen dibertatik eta bukatzeko chapeldunen agurrekin utziko saituztet Euskaldunak taburu gogorrak gu Kriston familia zarete ta denoi eskerrik asko Naizte eta urteen gati txapela komeni zitzaidan neri. Zorionik beroenak martintzipirit eta zorgin etxeri. Osen nentzundesatela gure hemengo de llada, deiadara pataten la vela es de dela ko hemen euskalduna den bakarra Barkatu baina ni nire mastea behar dut orain aipa seuri zaurrian, aurrian urrengo ametza izate aita samanie Zurekin aulki batutzik daukagu, baina bihotzak beteta. Zamaniego! <tos> Zaman ez <ye> <tos> Zaman <ye> <tos> dizkiguten gezur den eguren mundua belztu ez dezatu has gaitesten gure bizitza nahi dugun koloretan margotzen. Chapela presoentzako horrela da ala beharra eta oiukatu dezagun, patatadu, patatada bide bakarra! Ekaitz eta guztion gatik gaurkoan egin behar du, aurkoan egin behar dugu dantza, jonpika urtengo, jonpika urtengo narekin egin behar duela gazte martxan. Txubat, tauntan egin behar dasegi da, segida. beti dena iritsiko da, ta azkenean bairitsi da. Samaniego ez inaztu, zugure bihotzetan zara, ta orain esan dezakegu, la hostia garaitez inak bagara. Lapiko argazki kamara Mikroa eta lapitza Ikusi da bertsoa ez dela, Araban bakarlaritza Sorginet txekere utzi du Antza gaur bere argi printza Aaraldeak betikez, ukitu dit neri ninza horreaxe bizina nahi dugu Araban bertsolaritza bertsoaren eskutikmen, Erria egiten gababilza, herria egiten gababiltza.